Duela bi haste aipatzenuen kop ogoita zazpila azarroaren ogoian bukatu da. Horten, lehen aldiz klimaldaketaren aurrean herri zaurgarrienen galerak eta kalteak kompensatzeko funts bat adostu dute, naiz eta funtsu horrek muga asko dituen. Alde batetik, garaipen garrantzitsua da, kop horren asierako gaizerrendaren ezbaitzen aipatzen ere, eta hori tamar orteko aleginean emaitza konkretua baita. Baina harttzaldetik funtsori ez daaindik Deus konpontzeko gai. Eta galdera zehat zainitz erananttzuni gabe haaindik ikusten ditu. Adibidez, zenbatekoak izanen diren finantzamenduak zeinzuk juridikoki izanen diren diru emaileak, finantzamenduak lortzeko zeintzuk izanen diren baldintzakak eta aurotegiak audena ez da zehaztua. Eta aski zehazten ez den elementu bakoitzak atzera pausoen arriskua agertzen du. Nazio batuen erakundeak antolaturiko konferentzia hoiek, beren egitura juridikoan, ez dira diragai estatuei neurriak arditzaten Erabaki guztiak borondatezkoak dira, eta emaitza konkreturik ezpada lortzen, edo emaitza lortzeko plan ere ezpada orkesten, ba guain arte ez da zigorrik aplikatzen, ez da gertatzen. Bertzaldetik beiratzen badugu munduko merkataritza erakundeak, edo erteraz OMC, Organizazioa Mundial Du Comerz, edo bertzelako itzarmen bilateralak, hoietan izenpetzen dituzten estatuei arau ertsagarriak aplikarazten dizkiete, ekonomia globalizatua babesteko. Edo bertzela erranik, duela oitamar urtetik, merkataritzaren eta inbertsioen nazioarteko eskubideak, lentasuna hartzen diola klimalarri aldiari. CNFZ-eko ikerlaria den amidahanek, errealitate zisma izendatzen duigo hori. Alebatetik, nazio batuen erakundearen gobernatze indargabea klimari dago kionez, eta bertzaldetik eta gobernatze hortik kanpo, estatu eta enpresa hondien leia ekonomikoa, nazioarteko marko juridikoa moldatzeko gaidena. Eta arrakala horonen ondorioz, klimari buruzko negoziaketak manxotzen dira, eta klima aldaketa larritzen da. Baina, aterabidak ikusten aldira koopetatik kanpo. Horren, adibide esanguratxu bat ikusi dugu azken aste horietan: Herberak, Frantziak, Alemaniak, Espainiak, Esloveniak eta Poloniak energiaren, kartaren hitzarmenetik irteteko asmoa dute. Karta honek, largoita sortzitik, atzerriko inbertsioak babesteko sedea du, konkretuan klimari buruzko politikak oztopatuz. Gaur egun aldikoz, globalizaziotik sorturiko arautegi bat klimaren babesarekin batera ez zina dela itortzen da aurrekari garrantzitsua da bi gauza erakusten baititu erregai fosiletatik irtetzea Estela kopetan erabakiko eta mundu mailako transzioen energetikoa bultzatu nahi ezkero, nazioarteko arautegi ekonomiko eta politikoa sakonki aldatu behar da. Aldaketa ohiak gerta daite ez dugu presioa jetxi behar.